Druhý den vyrazil kefalín do Plzně. Naštěstí právě odjíždělo nákladní auto plné špinavých svršků do Nepomuku a tuto už byla pouhá hodinka vlakem. Na nádraží si Marot poručil dvě studená piva, aby ještě kapánek podráždil sliznici a pak zamířil k vojenské nemocnici. Po cestě ho napadla taková malá hra na rozptýlení. Umínil si, že ve městě nepozdraví důstojníka, a to za žádných okolností. Potkal jich několik a vycházelo mu to. Každý při spatření černých výložek mávl alespoň v duchu rukou a raději se začal dívat jinam. Teprve, když se blížil k nemocnici, uviděl kefalín proti sobě kráčejícího nadporučíka s červenou páskou na rukávě. Hlídka a tudíž vážné nebezpečí. Leč hra je hra. A musí být v rámci pravidel dohrána až do konce. Kefalin zatěl zuby a nepozdravil. Sadruvojínek, zařval nadporučík. Proč nezdravíte? Kefalín aniž ho vzal na vědomí, klidně pokračoval v chůzi. Nadporučík se za ním rozběhl a chytil ho za rukáv. Sadruvojínek, předložte mi své noklady. Kefalin vytřeštil oči a udělal přiblblý bateměř téměř. Idiotský výraz. Z dlaní vytvořil trchtíř, který si přiložil k uchu a vší silou hýkl. He! Nadporučík vylekaně uskočil a překvapeně mžoural očima. Bezradně přešlapoval, ale když na něj kefalin ještě jednou udělal. He! Otočil se a upaloval pryč. Dalšího oběť už jistě neměla černé výložky. Náčelníkem ušního nosního a krčního oddělení ve vojenské nemocnici v Plzni byl plukovník daremník. Vlídný starý pán, se kterým bylo možno se domluvit, když spatřil ke Falínovi výložky, okamžitě se zajímal o jeho civilní povolání. Člověče, usmál se, tyhle černý barony já strašně rád povídám, To jsou kolikrát historie k neuvěření, škoda, že to nedovedu sepsat. Kefalin usoudil, že by bylo vhodné naservirovat mu jednu historii k neuvěření, aby si dobrácky vyhlížející doktor přišel na své. Já jsem jezdil jako herec s vesnickým divadlem, začal vykládat mezi jednotlivými záchvaty kašle, a jednou, když jsme hostovali u chlumce nad Cidlinou, seznámil jsem se tam s mladinkou, velice půvabnou jívenkou. Jmenovala se Anděla. Ale, jak se později ukázalo, pocházela z bývalých vykořišťovatelských kruhů a její otec, nyní ve vězení, byl dokonce členem správní rady živnobanky. V té vesnici se nikdo neodvážil s ní promluvit a místní esembák ustavičně dával pozor, kdy se dopustí špionáže nebo alespoň vraždy veřejného činitele. No a když jsem začal s Andělou chodit, bylo vlastně o náramenících mé budoucí uniformy téměř rozhodnuto. Kolegové mi Andělu rozmlouvali, tvrdili, že strkám hlavu do oprátky, ale já jsem od ní nemohl opustit. Láska s druhou je strašná věc. Vzal si ji nevzal. Odjela se mnou do Prahy, ale po dvou měsících šťastného života je zavřeli za příživnictví. Chtěl jsem se tenkrát oběsit, ale kamarád mě v poslední chvíli odřízl. Andělu pustili za osm měsíců. Nesměla však zůstat v Praze a odjela zpátky do té vesnice u Chlumce nad Cidlinou. Tam skočila do Rybníka. V den jeho pořbu jsem hrál Jana, ve hře štěstí nepadá z nebe. Naštěstí se lidi při téhle krato chvíli moc nesmějou a taky mé tragické pojetí role nevadilo. Na andělů jsem však nezapomněl. A kádrovací zřejmě taky ne. Plukovník spokojeně pokýval hlavou. Jo, lidské osudy jsou jako dramata, liboval si. A já to strašně nadposlouchám. No a, a co ti vlastně je? Kefalinci počal stěžovat na svůj vojenský osud. Líčil, jak těžce pracuje někdy i pokrk ve sněhu. Dvakrát až v posledním okamžiku uskočil před padajícím stromem. Vyše člověk pokrk ve sněhu, tak se dobře neuskakuje, souhlasil doktor. Otevři klapačku, já se podívám, jak tě to poznamenalo. Hmm. Hmm, zánět hrtanu, máš ho dlouho? 14 dní lhal kefalín. Zdravotník si s tím neví rady. Kdybyste taky viděl tu naši ošetřovnu, plukovník zavolal na sestru. Sestro, píšte. Vleklý zánět hrtanu, hrozí hlasová porucha trvalého rázu, je naprosto nutné převelet pacienta k útvaru, kde je řádně vybavená ošetřovna a lékař. Léčba inhalace a kalciové injekce. Pak se podíval na kefalína. Spokojen, Kefalín se rozdářil jako vánoční stromeček. Vděčně stiskl plukovníkovi ruku a pln elánu se vracel do šumavské výzky, aby ji co nejdříve zaměnil za v režim na Zelené hoře. Za dva dny byl Kefalín opět na ošetřovně v příkladné péči desátníka vohánky. Jak vidím, nic se tady za tu dobu nezměnilo, zhodnotil situaci, když se pomalu rozhlédl kolem. On no, tak zase ještě vedle, jak ta jedle prohlásil vohaňka pišně. Kdybys se nakoukl do místnosti po své pravé ruce, spatřil bys tam něco přímo fantastického. Kefalín se nenechal dlouho pobízet a rázně otevřel dveře do sousední místnosti. Spokrývek na něj kdo si nevlídně zavrčel. Viděl ošklivý, zlostně stažený obličej plný pich, který v něm nevzbudil ani špetku sympatií. Proto dveře rychle opět přibouchl. Co to je? zeptal se A Amok? Samá voda. Huh, už klíbl se desátník. To je unikátní případ. Jaký na tomto zámku nikdo nepamatuje. Vojín Bakoš. Nebo tež Vojínka Bakošová Hermafrodit. Narukoval k tankistům jako muž a zčista jasna se začal měnit v ženskou. Bohužel v žádnou filmovou vězdu. S tímhle se jen tak nevdá a za znásilnění taky nestojí. Převelili ho sem a už má napsaný civil. Zítra nebo po jede domů. Jak si mohl pozorovat? Nemá rád, když se ho někdo prolíží. Pánové. Tomu teda říkám případ, a což je ta novopečná slečna leží na ošetřovně, chybí něco a není v dobrým duševním stavu, jelikož před vojnou chodila s nějakou dívkou, se kterou se měnila oženit. Hlavním důvodem je však majora Haluška, který chtěl ještě využít samozřejmě vojenský a najmenovali do stráže. Vojinka Bakošova odmítla splnit rozkaz, neboť přímá menstruaci, je nervózní a mohla by někoho zastřelit. Terasky ovšem zase nesnáší pohled na flákající se vojny a taky zahnala ošetřovnu. A to je správné, souhlasil Kefalín. Zahálka je matka veškerého zlá a tatíček, která to s náma, myslí dobře. Na ošetřovně bylo velice příjemně a představa, že se tu bude několik týdnů povalovat, nebyla k zahození. Bohaňka ho v tom plně podporoval. Za chvíli je tu jaro, liboval si. A to už bude všechno jinak. Já jdu za pár do civilu a ty budeš starý máza. Ochu, jak já se těším o tom, nemáš ponětí.